اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لرجال نصیبند پاردنارین او حساو برخدار ممع پا حغمان کی ترک الوالدانی چپریگی زی مورو پلار والاقربون اوغنیز دیخ پلخ پلوان وللنسائی دپارد زنانه نشیب حساب رخدا ممع پاها مالکی ترک الوالدانی چپریگی مورپلار ممع پاها وال اقرون او نخ پهخان مما پهه غ مع کې قله من هو چې کموي ددنا او کاثيا ډ نسو ب فردو هس د فرس دی آیا تھی مبارکہ کہ الہ د جاہلیت د یور سم مٹھاو کئ د اسلام نمک د کفار د طریقہ وا چې خوز تب پمال ک برخن ور کولا لکوسم الله دې رحم ک زمون په حال مسلمانانو پښتانم خوز تسنه ک زرانو تب برخن ور کئ دې کفر او اصول داو دایي مال کې خدا غچا ابرف هي چې غم میدان کې ثوره چلو له شی لڑاوي دي شي او ځانانه هم میدان کې جنگ نشي کوله لڑاوي دي نو ندا به د میراث نه محروم ای صاحب او دا څانته ناشتي چالو ده سړي کي رسو په څومره بچي شمه دته ورسه بارندو کې ناشتي کوي ها هله تا را ګرځي او دا راولته ودرو ها او بیا بهدا سيو چسمره اصله هبا پات شواغي کې غو زنا نو برخن ور ااس او سرلی به پاتې شفاغې کېبراخه نه ورکله د دا د اسلام نمخ کی خبرې کوي الله راغې دا قانونې کو چې او پلار مړ شو نو لکه د ظمونو څنګه برخه نو دا الله د قانون مطابق د ځنا نو برخه ای لږوي د د مال نه او کمی زلتا حلیل مې دګری کوم جامو کې شمړې مورشو نو پدې دیکم خور واره سان هي صدا را نی چاته پتښتې استې شي دی باندې او کسبه قبضه نکهي دیو جنه د بازي کسانونه کاسله ه پاتې شي او کدا سی سورلې پاتې یو خد په سورلو سکے لکه په خواوه اسونو نند څورلو نور بندو واستې کلهک دیو کډېر دے د خوزو د شړو د الله د قانون مطابق براخلاف وردا د الله قانون د انګريزم چې کوم قانون جوړ کړي نو خوز لیسور کړي خدای الله په قانون کې مشتد انګريس په قانون کې مشتاب ا موږ ټول نوځوای وو الله اسلامي قانون راو نو هغه غریزه ورکړل چې هغه کب چراغ نه باغی حسابولو کاوه ای ها بھائی هیڅ ته دې حکومت څوک باندې کړې چې لوړه ببرخان نو ورکه ها بھائی وبس ته زموږ به د نشیبې خور څبرخان نو ورکه او کچاری مشبورم شون نو بیان سدا دید، غط غط ورکی حدلت اللہ و امیم مقل من ہو کتو کم جامو کی چی مید مرشوه دی پدیکم برخنام ابا کائیده کورد د زنانو لوم و آغستو چی زنانو دفار عیسی دامن ما ترک والدان هغه چې دی مغرپ لار وال اقر هوونهو خپل خپلوان مماقلله من هو او کثر هغهکه کم وي د دیناوکړیوي ن سو به مفروده ه سر د فرسکړ شوي دله نام ا د بنیاددممو په عقلم پرې نوقادي ل داسې نو او قانون ب جوړکئ بلکه پخفلا الله د سرود زنانو برهم مقرر کړی لکه رستبر راشی ندایو ظلم د اسلام نمک کی زنانو سرکېدو اوس اسلام باوجود رونا د خوین د سره ظلم کای برخانه ور کای او کنمی علی نو داسې په بد او لږ لکه پفر چې په سړی بد لږي بری لونه خودي د یې دتهپوس نه شي فول او ډیر داسې بد نصیب پلار وي چې پژوندونې لونه مروبه کړي سشیلی ځمنو په کې چې سببې دا لونه برخلی و هیتا چی او وارث د میراث نه محروم کو نو الله و هی د خپل رحمت نه محروم کم نو کفلار چی لونا د خپل سینه وېشته زانید الله د رحمت نويستو الله خپل قانون د عدل او انصاف جوړ کړه و اذا حد ور القسمه کله چی حاضر شي تقسیم د معلونو تا اولو القربا خاوندان دخپن ونی او دا اولو القربا دی مم اللا یریتو چد اغی میراس کے برخن رسیگی والیتام آو یتیمانان راشی والمساکین ومسکنان فرزقوهم منہو ندیلس رزق ورقید دینا منہو ما طر کللو والدان والله قربون او فرزوق هم امر د استحباب د نو حکم منسوخ سووک شوی نه د او سمب ک پې د اسوک چېئ چې فر زوق کې امر د ایجاب او دووجوب د پاره د نو دا په ابتدا د اسلام کې او حکم پایا د میراث منسوخ شوه نه څوک وشوي که څوک دوجوب قائل دي نویا حکم منسوخ دي حق څوک وایي د احبابي حکم نه او قران سمرف کلی طریقہ خاين په زنی وخت میراث تقسیمي کیداس تر ګورانه مرشی جبرخه نه لسی نو الله دا د جنگ د فقول طریقہ خو <خش> خيلا وانا وير رضاتم روالا دا در له در کو احسان در سره کو وګوره تزان پهېکا د سمجھدارو علماو نه او د ځندارو مشرانو نصاره سي نه کدي رسي نو راشه در درکو نو پښتانه د رانه کې غوځیو ټوپک راوړي بل پرواه نه زمکه په ځای پاتې شهوده یو بل لوکل ذا سی اغه خلکم د مال په تقسیم کې حاضر شي چې برخ نه رسی کل چې حاضر شي تقسیم د مالونو ته اول القربا خوندان د خپل ولای قومي راس کې برخه نشتا ول یتام ایتمانان والمساكين مسكينان فرضو کوهم منه ودیل سر رزق ور کوي د دوا مستحب حکم نه رسی دی نه خدا والا اکه دی وی ز خو په دې کوم برخه غواړم او کو ل لهم قولا معروفه واي دوی ته ونه د شریعت مطابق اغه سارसीना تطوصو کده علماون لارشه مدرسو مفتیانو او تطوصو کا خبر سم او کانو کدي رشي نو را شوال نو جنگ دي دفق یاد صحیح مشران نه تفوز کده صحیح به زکه وي دیغه د ګنداو را پور تکړي وي دوه کایبال تقسیمې تست به غه پناسه دا خپل څه خیال دی د ورکه تا وګل ځان خاموش کړه او عمل د تقسیمې نو ګنداو مشرانو خو د ابراهيم را پور تکړي نو ګره صحیح مشرانو نه د تفوسو کی ده که پختانو بیورده دا سی مشرانوی بیورده وی او تا قتل کولو نو او مشر بلشاوی د دی چې کارکا شی داده کتل شن کنو اگه کنو اگه کنو ریخ کمکلی وی خلک جستو گوجنی رو مشوری کنو پوی کنی تو خبر باره دا سی مشرانوی اگه وی او نسیحتو گوی تو کور کی مشوری کنو شیی سو خبری کنی جیتا کور روان کنه لوګره بشرانو کې باز کور روانو لوالوي ای سکارې وی یو ځل می شالوي په فلانه ډېر خو مشالو داغه خوانده ورته ته هو خوانده مانوي نظر نه لګي وې ساری هغه بچي نوسي پسورلې بوزي پردې 풀لې کېدای زه د بازي بوډا نظر نه لګي خو پردې 풀لې وای په په خبره وای حق را دي وقولو له هم قوله معرووفوا دوتهوي نکه د شریت مطابقه قو معروف سرې چې ورتهویل داې تاسوله خیرو برک دررکې اوګور تاسوتهپ شوو کې برخهمونرسږي وال یخش الذي نه او درږې هغه لو تکو ک پرېخل من خلفهم دزان نرستو ذریتن بعافن اولاد کم زوری ما شمان او اس ترگی لگی پٹی که کتم مرشوی او دا واروار یتیمانان بچی دی پاتشول او دای سر خلق ظلم زیاده کئی نستاد آزر سوی دا دا بلچان نفاتی دی واروار خوافو علیهم ذيب يريغي پد يخپل ما شومان بچو چې څوک ور سره زرمونکي فل يتق الله ندع الله ند يريغي د پردو ما شومان يتيمانو برکه وليقول قولا سديدا ودي واي ونه حق درستم ان الذين يشك حق كسان ياكلون اموال اليتامى يخر مال دياتمانو ظلم فظلم سراب ان ما ياكلون في بطونهم نار يشك اجوي داي پخلو هيتو کې غور خېټو کې ور واښلو چې دې تیم مالې ظلمن خابکو وسيسلوا نسيره او زر دې چور دن بشلم بواله ورطا دې تیم مال خورل ظلمن او پنا جايي ترې کې باندې لدا پخې ټک اور بخې ته کوم رجل دي دی دي تیم مال قول نبی عليه السلام فرمای اجتن بو سب علم و بقات ځان دوو گناهونو نصایته چې سره تبا کوي دا حدیث ده بخاری او مسلم شریف یو پاره کې شرک له دیم جادو ده جادو کا و ما پچا کا و مالک بازی زنانو ناری نه ګرځي په خلکو جادو کوي وجل ذنفسا غچ الله حرام کړيدي مگر د قانون شری مطابق دا درې شو سلورم سود علماء الخوڑل او پنزم دې یثمال خوڑل او شپغم کافر سرجن دې او تبغیر دوزر شری نه ور ته شاه کی امیدان نپری خو اوب غافل نا خبر مومنان باندې توهماتونه ا داس یو حکومند مسلمان پاک سړی ابن آسیریو سړے بدنام کو آسیریو زنان باندې څورو دغولو ندی یتي مال خوړل فخېټه کې اوره شولې او زردي چ وردن نشیدې سعيره اغلم بو ولو ورطا یو شو کوم الله هویت کوته سوطالله یله د کوم په باه دا وله ستاسو نارینا مثل حول اونساین په مسل د برخ د دوځنا دی د ا د رسول د الله او د الله ررسول او د الله صاحب قانون دی ګور لور چې د پلار فقور وی نو ټوله خرچه په فلار وی او چې نیکه او څو نو په خاون باندې دا د ګور دې ته الله ز قانون مطابق د دو ورونو د یو دوو خند د ته د یورو رمرب رحالا فین کننا نسان کچری وی زمانہ ی نه خندی د پاس حد دوا بعض وي دیږي کله افوق زائد دي لک رکرازي سوره رست و راشي سوره نما انفال کې فدرب فوق الاناق علماوي د افوق زائد دي هو هيدي پښتونونو صحاب مفسرین وای دیږي کلمه فوق زائد ده زکات دو او دو د فاس یو شان په حکم ده کچری وزرانه د فاس د دوه ده فاس د دوه حکم خودي ایاذ ذکر کو او د دوه د دوه حکمم په جماد او متبه فلهن ثلثا ما ترک نو دوی د فاروی دو درې می پاغه مال کی چې میت پریخنی هې مال بدري زای کی نو دوی حساب بد دوي شي او نور بد نور وارسانو شي نو کلونه دوی یاد دونه ډېری دي نو د فلر فروم آل کی ورونه ور سرلیشتا د ذو درې مال بدرې زاهه کی دوی سی د دوی او یو یې سبد نور واره سانو شي و ان کانت واحدتن نوخ لور یودا مرشو یو نور ته شواب شو فلحن نسو نذ دی د فار بنم وی جمهور العلماء حکم د دوو په باب د میراث کې په حکم د جماعت عمره ها قال الجمهور ان حکم الاثنين فی باب المیراث حکم الجماعه د دوو لړو حکم د غنو غن تل ولی ابوی هی او د فارز مور افلا ار د میت ادا هم مور افلار مون شیو نو دظمنو د لړو دې راسو کمیوکو اوس قزې مرشو شو واللی اب د پاه د موور پلارار دې مید لکل لواهې من هم مسوود شو د هر یو د پاه بشپګموي پا مما تا را کاغمال کې چې دي ب چې پریخي انکان نهله هووللهدون کې چریوي د دپاره اولات ایزو اے مرشو دا غا اولادم دے نو دا مور اپلار شپا گمدہ فیلم یکلہو ولدن کا اولادی نوی ووریثہو ابواہو میرا سرددنا مور اپلار د فال امی حفظلس نو مور دا پار درمدہ اپلار بنور مال یوسی پا ترکی دا عصبیتم فان کان له اخوات کو وید د میتفار اخوات رونا فند برابر د رونا دی اخوین دی, دی. ک چری وید د فار رونا او د خوین دوم د غشان حکم دے او برابر د ک د مور طرف نه یا ک یو جهت نه فل امه نو ده مورد پارش پگم داب اے او کس مرشو رونے دی خویندی دی سکایا نا سکا نو مورد درے میں ناش پگم ترا وستا ممبادی وسویتن پس ده وسیتنا یوسی بے او دین چی وسیت اکڑی پدی او دین او پس ده اده اکولو ده غوروصیۃ مخک کو قرض ترست کو هو حکم د قرض د وصیت مخک لري امام ابن کثیر و اجمال علما او سلفا و خلفا ان دین مقدم علی الوصیا و اذا طولوا العلماء اجماعا چی قرض د وصیت مخک لري اے سوک مړ شو د دماللی اول به د د کافن د فن ممسلوويفنې کفن دغه کافنې چېومره وړي دی بعضې ځایونو کې پهکېجانې معزونه راړي اسوک پهې جامی راړي دا د کفې ش نه بار داف او روواژ او سم د کافن نپس به د طولو نه مخکې د د پرزا دا کېږي او د قرضی نفاس بد د شرعی وصیت تکتې شي کچا دا سی وصیت کړې چې شریعت نه خلاف وي نو په خلافی شریعت وصیت باعمل کیږي چې وصیت د شریعت مطابق ده ناغبد د زمال د درې مين سین پر کولې شي یک څوک مونږ کېدو دی د مال اټول مال بیا خیرات کوي فقریبانا و دا وصیت نه را واده نه بټول خیرات کې نه بنیم خیرات کې پدره مې سکه د وصیت چویږي اباؤکم پلاران استاسو وا ابناوکم زامن استاسو لا سترو نتا سولفت نشا ايوه مقرب لکم نفعن چکم یو فوجوی کې ډېر لېس دې د تاسو لپاره فائدہ کې الله لطفا نو زميراث اغي سي تاسو په عقل پر نه وي بلکې بار نه داږي تقسیم فرمایلو فريد وتمير الله دایشي مکرر شوی دې الله دې طرف نام ان الله <سؤال> ب ش اللهکان علی من حقيمه د خاون د هکمتتونو د پوهاو خاون د هکمتتونو وره د پچو د مه پلار د میرا ذکری وکوو نو د ښځې خاون د میرا ذکر فرمي والکومه او تاسو د پارې خاوندانو نصفما تاکه نیمب ف غمال کې چې پرېخوازوااج کومبيبيیانو ستاسو ال كلله هناولدون ک نوديبيیانو د فار اولااد ای خز رشوه اوول د نشته نو ددي فمال کې د خاون م م په كان لهولدون کوديبيبيیانو د نسا شل خوان دانو سره رمضان مم مما ترکنا دا مال نه چيلي خذو فريق هوي مم بعد وصيتن پس وصيتنا يو سينه بها چي دا وصيت کړي او دې او فصد ادا کول د قرزنا نور ګور د خوان د میراث تفصيليو کو اوس که خاون مرشو ولهن نرو بعود دی خوزو دا پار بسلو رموی مما پا غمال که ترکتم چپریگی جای تاسوی خاوندانو ایلا می کن لکم ولدن که نوی تاسو دا پار اولاد خاون مرشو بچی دشتا نو دد پا مال کې دا خوزی سلو رمضا پا انکان لکم ولدن که وی تاسو دا پار خاوندانو اولاد له نهمونو نو دې ښو د پاه مله مما باغمال <سؤال> کې طرفوم چې پرېږې ځی تا شو من بعدې ویت پس د سییت نه توڅونه به چې سییت کړی تاسوپغې او دینا پس د اده د وَإِنْكَانَ رَجُلُنْ كُوِيَوْ سَدَى يُوْرَتُ مِرَاستِ اُدَى شِنْ قَلَالَةً مِیرَاتِ اَوِمْرَاتٌ يَایَ وَخَزْنَ مِیرَاتًا قَلَالَةً سَتَوَئِنْ نسو کوئی دا مشتق دے مِلَلْ اِقْلِیتِ او 익لی دې تاوی چې سر باندې او شی ها تکړي او علماء او 익لی چلا اصول له او فروع له دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ده کلاله بارک تپوش دی ورته یعقول فی ها پهه کو سواب ان فمن الله یه کو ختو ان فمننیوه من شطان والله هو رسولو هو برېې من هو د س ر اللهو نه د کللهته پو شو شو په خپل اددي او خبره د لکوومنو کو حق نو دا ب د الله یخان ووي او که خطي نو دا به زما د شیطان د طرف نهله رسول ې بری دی. الکلالۃ ثملا ولد له ولا والدا کلالۃ چاته وی نی اصول ستنه یو سړی ورشو مور اطلعی نیشتانی علی کنه نیشتہ داسې په بارزا کته اولاد نیشتان وسی کړ وسی نیشتد کلال وی نو کل شو عمر رضی الله نو خلیفہ شو وی اذن لا استحی اَنْ او عَبَا بَكْرٍ فِي رَائِنْ رَآهُمْ مَا تَحَيَا رَاضِی چِ عَبُو بَكَر رضی اللہ عنو یو اجتحاد کنے اوز دی مخالفت کوم عداد جمحور و فقہا و ائم و اربع و مسلک دیم ہاں کلالا چاہتا ہوئے نِبَرَ سُخْشْتَا او نِكَتَ سُخْشْتَا اُسداس یو سړے مرشو نی اصول شتا برهم سوق او لام دی اولاد منشتا نو د دې میراث بسو حکم وی وان کان رجلن کی یو سړے یو رس میراث یوړې شکلال ثن میراث او یو نیایو زنان میراث ادا وله اخن او اوخت وله اخنو او اوخت <coughs> دا دا دا اخن او دا د پارا اخون روروی او اختونی آخوروی دا من امن دے ای دا مور د طرف نے رور دے او خور دا زکا سا کرونا یا پپلار کی شریکو چمین دی جداوی دا یو حکم بد صورت پا آخر کی نغې ناغی پوری بسا یا باید دشا کاو رونو حکم رسترا روان دي دا نا شا کرون دي د مفسري رو امام رازي رحم الله وي جدل تا ضرور او د خور ن مراسدي بين الهم تشو مور کی شریک نی ولا هو د میراث سړيو زنانه فاراخن رور دي د مورنا پلارانی جودا دی او اختن یا خوردام فلی کل واحدی من همسو دوسو دا پارا دا حریو دا دی دوالو نبش پگموی گرناریناو برابر کل اور است د شکور لوخند ذکر د صورت په اخر کې رازي د پارا د هر یو د دې دواړو نش پګموي فین کانو کویای اکثر من ذلک دیر د دینا رونه خیندې گڼ دی د مورد طرف نا فہم شرکاء فی الثلث نو دای ببر خیداران وی پدره به سکی دعوت دیلور ک یو نور ک نور واره شان وین و غیتوی بمبا دی وسیه تن فز دوسیهت نا ایو سوا بیا چ وسیه سکړی فاغه او دین نه او فز دادا کول د دا قرضنا او غیر مدوار مشی زررسون کی ریزلت وی وصیت کې ګورې زرار مر سوا ظلم مکوا باز وارسان محروم کا وما او چال زیات وما او چالک ममما بلکې سچې الله فی سلک لري صبر کا دیوژن حدیث کې راغلی دي الادرار فی الوسیت من الكبائر فوسیت کے زرر رسول داد گناہ کبائر ندی مشعی زرر رس ان کی وارث محروم کو یا چالد زیادہ کا او چالک ہمیں وسیعتم من اللہ دا وصیت کئ تاسو تو تا وصیت د الله د طرفنا والله علیم الله په هده حلیم او صبرناک نه تلک حدود الله دا مخک چتهر شول دا الله حکم ندی او دا د حرام او حلال په منس کی پولی دی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ چا شتا بيداریو کده دا الله او د رسول ن الله پرمخ کتاب لتیو جدا سی آیاتو نه راشی د دې کتاب ادارا اید الله او د رسول ن دا مخ احکامات مرادی کم چې د صورت دې خدای یا ته مراد عام تو اتو تھا بيداری دا ردوان قاولنا مفسری ذکړی چا چې د الله او د رسول تا بداریو کا هی په دې مزکور احکاماتو کې زنانه محروم نه کې وارثه د میراث نه محروم نه کو یدخل جنات وردن نبی کی جنتو تا تجری من هل الانهار روان بای بحیگی بلان دے دا محلات و باوات دا غن نخلنا خالدین افیها میشا بای پا دے کے او دا مخی احکامات دی پورا کل نو اللہ دا جنت وادا و فرمائلا امیشا بای دای پا دے او دا جنت اونا او اودیت دنکه دل الفوز العظیم دا کامیاب لو یذا اللهم اجعلنا منهم ومن یعش الله ورسوله چاژنا فرمانیو کړه الله دا الله دا, دا رسول په دې مخ کې حکمونو کې یا آمد الله دا رسولنا فرمانیو کا ویسعد حدوده او اوتجاوزیو کود الله د پولو لا او وارسانید بی راس نہ محروم کل الله ولفرخ ور کی یو د محروم کو یذخل ہ وردن ورد النبی کی اورتا خالدن فیھا ہمیشہ بی پدی کی وله عذاب موہید او د فار بوی عذاب موہید سپک ان کے واللهتی حغځنانا یا تيفا حشاته چېرات لک کار د ب حتاب منساکوم د ځنا نوستاسونا پشیدو عليههننا نوګوا هاته لب کئ پهد ارربتم من کوم سور دتهسونا من کوم کې ایک وړو ته زنانو گواہی پدی کی منظور نہ نہ اگر کھدیو کلی ټولې زنانه را مشوي کو د ټولې دنیا زنانه ناراض مشوي نو پدی باب کی د دئی گواہی نه چلیږي دا سنت کری کر روانه لا دلاد حبیب سنت دی او د اغه نفس د شیخین سنت دی الله <اللاتو> تقبلوا الشه شه الله <اللاتو> تقبل شهادت النساء في الحدود چې د <جد> زنانو گواہی په حدودو کې نقبلېږي هغه <گی> را <اللاتو> پيو د موخه کې څلور گواهان شرط کړې دې شخصيو کپ داولرونکو بانے او دی کې پرده د پابندګانو باندې شریعت بازي مسلو کې د پرده حکم کوي نو ګر څلور ګواهان وي د پښتانه چې د غیرت په نوم کم قاتلونه کوي دا ټول د شریعت نه خلاف دي یو ځنانې په خبرو کته نو شړې مړ کې او خزمړکې عدالت وايي څلور ګواهان وي اداب با خدابت کاری او دایب پستورګولی دی لوی وي بیام دتا هدیب فیصل شریعت و سپاری او کانون شریعت بیسپاری وای فاستجیدوا گواهان طلب کای علیهن پدوی اربع ثمنکم سلورد تا سنا پهین شیددو ک چریديڅلوو کسانو سړو مسلمانانو ګواهیو کا دسترګ دلیدو فامسیکو هن نه ف بود نو بندې کوی داښځې په کورنو کې ابتدا کې دا حکومو یاروستو منسوخ شوي د دصورورې نور پر آلی ګلوبانې بند کې دې پکورونو کې حتا يتوفاهن الموت تر دې چې وفات کې د ویلا مرغ او يجعل الله لهن سبیلا یو ګرځي الله د دوی د فارسلار دوی د فارسلار جوړکی نو ګر رسولار جوړ شو سوره نور آیات زان سرولی کوي ابتداء د اغي سلورمه سلورمه اتل کوي ذيب آیات نه دغه حکم راغ ذيب نا کم زناناو ناری نه چې غیري شادی شددي وعده نه نشوي اول آیات بالله دې بدکاریو کا او سلوور ناری نه گواهان پد پی سترګو پیشول ندئی بسلسل دوریوئی او حدیثو کې او کال شڑل امراغلی و تغریب و عامل او داغی تفصیل بروس سراش او کشا دی شددی او سلورو گواہانو پی دسترگد لیدو نو احادیث مباره کوو کې دله هووي و خو لپر را شيدي نو هوکم دا کړی چې دی به سګصار پوللی شي دی دپه هوکم د رجم دی دګوره دا ياتونه ابتدا کیو په دغه اددی شو او په دغه تونونه دسې نور دا حکم منسوو شوي دی۔ اگر صحیح قول مطابق دا حکم منسوخ دے سوک چوئی نس خلیش تیس ہوئی اب آئی نائی وی فام سکو ہن فی البیوت اے قورن کی ریبن کی دا مسلے دا تحقیق دا پارا تردی چے مسلہ دا شریعت مطابق سشی حل شید رګورات الله حبيب شادي شد رجم کړی دي ادا قران او خو تلاوت منسوخ شوېلې حکم اوسم باقي دي رسول الله عليه السلام زمانه کې رجم شوې دو خلفا راشدين په دور کې رجم شوې دا حکم د zina او د بتکارۍ او رشوتات کې وي واللهځېتی هغه دوه کسان ناری نه چې رالولوو کې د کار د ب حته من کوم د تاسوونه فو همما نونظرر ورتهه سو په انتبا ک تو بویشته د دوواړو و اصل او نمخو گرز وید دوینا ان اللہ بیشک اللہ کان تواب الرحیم دیر تو بکبل اونکی او محربان ایگر آیات کیو ترجمه داو چی واللذان نمراد غدو ناری ندی او دیل واتتو خلاف فطرت بدکاری تراتل لکل او یو قول دو لماو دارے واللذانی نارینا و زنانا تھی مراد بی خو تغلیبانی سی غد تذکیر زکر کا ها غد و قسان نارینا و زنانا یا تیانی ها من کم فآہو همانو تکریف ورطور سوئیم نو یاد دین اب بیا زنا مراد چھی یا تھی مراد لیواتت اې دې لو په سزا کې الله دی قانوني شرعي راولي دا لو نه با و اختلاف دی چې آیا د زنا د سزا نه خطرناک ااو کبرابر دا وک کم دا دړي اقوال دي د علماء هبای وا وبرذل کدا اې سزا د دی زنا نه ډیر او سخته دا کبرابر دا وک دا دری اقوال دید علماء کرام رিও کول دابو ابو بکر صدیق رضی اللهونه د علی ابن ابی طالب او د خالد ابن ولی د عبد الله ابن زبیر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهم او د امام مالک او د ساه ابن راهوی او د امام محمد رحم الله اسا هر روایت او د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ او قول مند چي عقوبه بدل واسط شخص د 10000 د زنانا او دا علماء ويوه حکومت او القتل على كل حال هي د سزا اسلامی قانون کې قتل له که محسن وی او که غیر محسن وی که شادی شده وی او که غیر شادی شده وی علامه حافظ ابن قیم ره مولا ده تفصیل ذکر کنه نیپال جواب کافی کې ویده دی اول قول خاوندان جمهور امت ده نو دیو ایسا زائم ده زنان او حکومت اسلامی قاضي خليفه بهر حال به قتلئي ذکر اي وي ف گناهونو کي لوي فساد د دينه د بلي ګناه نشتا او پدي ګناه کي پټولومتونو کي صرف يه امت مبتلا او دلوت له اسلام قوم ذکرتا غوي وي تاسو نه مخکې او تن په علمیننو کې دته رادلې کړي او الله دقوم ته داسې سزا ورکي چې داسې سځې بل چا لن نه ورړي یو خو حالاق کلل او ځمکې پول ټک په ځمکه کې وررن نه بااصل کاني پیورولسترګې ورټړن دی کې سرګي ور تړان دي کې ابهداغي بشمار د دلایل را جمع کړی بشمار د دلایل د هغه را جمع کړی دی علامه حافظ ابن قیم رحم الله او لانت لعنت راغله دې لان الله من عمل عمل قوم لوث دری پی ری ویلی وایدا دا پزانی نظر راغلی دری کارته پهو حدیث کم د مذهب دارې دو علماو دام د غنو سلفو دے او دا مذهب حنفي کې د صاحب روم دے دای وی عقوبت د دیو عقوبت د جنا برابر دے دیکھے گن سلف دی او په دغه سلفو که امام ابو یوسف و امام محمد رحم اللہ دے ادا د امام محمد رحم اللہ او دویم قولم نے یو قول قد مخ کی جمہور سراؤ امام حاکم او امام ابو حریف رحم و اللہ او باز سلف دی تا لار دی و يقوبت دي دون عقوبته الزنا داد زنا ده دا سزا نا کم دي واغه تعذير دي او تعذير باركه امام ابو حنیفه رحم الله و اي دغه خلیفه خلیفتی وګوري یو عبرت راکه سزا دی ور کی یاد دي د هر د سر نه ورځي یاد یو دیوار سره ودرې دیوار دی پر او ورځي ناغی دا تعزیری سزا خلیفت سپارهلی شو د داې مضاحب دي په هزار د دوی کې ان نه وال الله ب ش قبلې دل د تووب پهله ل الذي نه د هغه کسانو د پاه دي یا عملونکینا کارفنا پو ہے سمع توبون من قریب ابے توبه وست صف زمانی نزدیکی مخک د حاضر دو ذن کدن نہ زن کدن لنه راغلی او صحیح توبه وستا فولایک توب الله علیم زغ خلق الله د دوی توبه قبول کی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا أَوْذِ اللَّهُ فُهَاوَ وَخَوُنْ دِهِكْمَتُنُ إِذْ لَتَوَيَ عَمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَةٍ رُزِلْتُ الْعُلَمَاءُ لِكِلِ سَوْ كَم چي د الله نافرماني کوي امام مجاهد وې او ګڼ مفسرين وې حَتْوَ أَنْ أَوْ عَمْدًا فَهُوَ جَاهِلٌ حَتَّى يَنْجِي عَنِ سوک سوکه دا الله نافرمانی کای په خطا سره یا قصذن دغه وخت کې جاهل نه ترسوچی ګنا نه لري شېوېني او ګور اصحاب رسول الله عليه السلام او امام ابو العالی او کل ذنب اسوا اسوا عبد ف هو بجهاله کبا ګور چې سو کوي ندا په په دا غوخت ګناه کې ناپوه کی حساب دی دا خل د غنوسه لفو ده څوک چې کم ګناه کوي دا غوخې دی موصوف دی په جہالت سره فناپوه هی بانیو نا کاراملوکو او بید مرگ نمخ کی توبہ ویستا نو الہ العالمین بی توبه قبول کی اکزن کدن کی توبیو باسی نو دا قبولی ندی دیو اجنے او اللہ والا وید آیات پا تبصیر کی وی قدم لے کا توبہ تنمر جوہا قبل الممات و قبل حبس الالسنی بادر بها علقا نفوسی فإنها زخرن و غنم للمنی بالمحسنی زالتو بڑواندی کدومیت خود مرگنا مخکی او دجبی بندی دون مخکی <تصفح> تاسو گو بازی سړې د مرګ نه مخ کې وي جبې بند شوا د بیا د مشرانې زنانه او بډاګان سړې پوي د فلا نه جبه بند شوه خطرناک دی خصوص کې بیام بشر نو صاحب رضی الله نو ازرا العالم او در الله د حبيب خبرې بیا بند شي نازک حالو تا د حدیثو کې ورایشي روي پما ویلاس کې خو او يا ویلاس پور تک زه پوي شم چې مال دعا ور دي تا زم بر نه نه بخته دا دا او صاحب رضي الله نو ويزره علم ده الله د حبيب خال نازک نه نو ما ویلاس کې خو او يا ویلاس دا سي بر زه پوي شم چې مال دعا ور دي خو جواب مبارکه بد شوي ده دوی د جېب بندېدو نمخ کی توبه او باسا اود مرگ نمخ کی توبه او باسا د مرگ نمخ کی توبه او باسا ولست توبته او نشته قبل دل د ته وي للذین دعتصانو فاره ملونت سیئات یا ملون کینا کار حتا تر دی اذا حدرا چر حد حاضرشی حد أحدهم الموت ويود جوية تمرك قال وعيده إني طبط الآنا بيشك زوست طوبة وباسم نكو مسلمان پدن كدن كي طوبة وباسي طوبة منظورة ندا وللذين آن دهاغا كسانو طوبة منظورة يموتو نشمركي وهم كفارون او حال ده چې کافر وي او د زن کا دن کې توبه وواشي اولایک اعذبنا لهم ذخرك تیار کړې دې موږ د دوی د فاره عذابن الیم عذاب دردناک دی رست آیات کې دی او بندیزو مخنिवे قران کئ چداوت اسلام نه مخکی او باز خلکو کی لجاہلیت ها ناکارو خو یونا د مسلمانې نفس می او راغلی حدیث کې بشکاش شریف کې محدیثه و یسو کسان الله ډیر بدیشی یو چې په اسلام کې د جاهلیت کارونو پره روان دي د مسلمان او په خوي حاصلات کې څه پس روان دي د خور تبرخنور کول د جاهلیت حکومت مخکيتي راشو نو بعضي نړۍ خفق کله مسلمان نه خدای برخی ورکول لتهار نه وي هغه د جاهلیت کارونه په اسلام کې را د نقل ردیات کې وبلا خبره ذکر کای یا ايها الذين منو ایمان والو لا يحل لكم نبي حلال تاسو تا انتریثن نساء کر ها لاجی پا میراس سرواخ لئی زنان پا زور دو ترجمه علماء و کڑیا بائی ندی حلال چه مړو منو زنانمو پا میراس کی واغستین یو معنی معنی پوش بھئی دویم دارا ندی حلال تاسولا انتریثن نساء چپ مې را سره والے مالونه د زنانو نه نه خرها پزور دې د جاهلیت طریقه داوا داول معنا د جمهور داول معنا کومه وای ها به یو له معنا کومه و دا د جمهور مفسرین و قول او, مد قول لے او دا دمه د بازي علماو سلف کول له دا شی علماو لیکلي واي جاهلیت کې چې او زنان په مړشو ا خو هم به نو د مړی او خپل فلبراغه چوک چې په مخ کې شو نو پاغي به او جامه ور واچولا بس دا به د شواوی په نهلا نو کدا دا ځ نه به ښایسته ونو په نقابه او کدا دا به ښایسته نووه نو بیاې بنده کنی بلځېله پریخواونې خپله پهنیک غسته سردي چې بړه بشو نو میره سې وه اوو اوسم تاسوکورې یو ځنا نهپاتې او د د تر لور ده د درشته د پلارې بړ نوکه کا ہے ستہ دا پن کہ مو اغصاو په میراث یم قبضه و کا او کنا دی کا اراده دشتا نو کو سو غوڑ وینا موږ نو ورکو دا زمو دتر نه خالا په کیسه خبره وای شیطان ولې طریقه موه ای وی دا هغه او نه خره با ایدا نو بس ادا سی وی وی خیرت یو شریفي سره راړه مدرسہ کې دا انصاف سره وای دا سپې سره یہی او ګن رونو او یو دې سره لوروا وې دې موږ په سيار سي دي کلی نو هغه په دې کېل پکاره کوي او تاسو ورو په او دي کېل پکاره بس او اشتامواله پیدات او هغه دې کېل میکرو کې کلاغه غريم خبر نه کې کلا بازي زنانو نګور دي په لوګور اي د سيامات خبري الله دې زموږ او ټول ملشي ران له ویره په دغه دغه په لګي غريغو بعضي خردبره ته په داري جوړه تاسو نه بس بوتای په او هغه بخ کې نه کاغذونه تیارږي جوړ میراث نه سکه نو درسته خو بده او چې دیږي زور وو چې دیږي هوا ورزره دا د ارچا زور په خطر شي د بیا به هغه نپرې خو په دې طریقې باندې اوس ډېر عمر ما سوچ کوله تاسو په پښتانه ګوره د چاچی دي ريشتدارو کي خاوند مړ شي نو پړوني ول يوسي کاسب ته كنور ور لس ور کي بس دي يو پړوني سره بداسي اوا غريبم کي لکه وي ګور دي مال پړوني خطر لرو چې ما خاوند مړ شو اوس بدي یو پړوني سره دا تربرګه پوری وي ايشي ولن ور کي ايشي ور تنور کي يوني بل دي کي نکاله فريزي چې داخ رزي د پلار مال لې نو دا داش چالمو پنه کا ورک نو غبه یوسی وګر دا کافرانو طریقہ اسلام د جاهلیت خبره منو کا اته علماء وی مشکا شریف کراغلی و ایسو کا شاندار لا ډیر پدیشی و مبتاغین فی الاسلام سنت الجاهلیہ مشکا شریف حدیث په اسلام کې د جاهلیت خبره لړای یا ایوہ الذین آمنوا یا ایمانو آلو لا یحل لکم ندی حلالتا ستا انترث النساء کرها چپ میراسو آلی اغزنا ند مردگان استاسو پزور یا مالی پ میراسو آلی ولا تعدلوهن ممنک ویدئی اے بلزے کذ نکان ممنہ کوي اې دی با اجازه کوله غایو روان مټول والا ما پرې دې چې زنه کاو ک مکسد مالو وکمالي ور کوله به ول اجازه کوله او کني ور کولو نی اجازه تین کو نو ولا تعدلوهن ممنہ کوي دی له ته زهابو دې د فارچ حاصل کای تاسو بے بعد مما ته تمو حنا بازه هغه چ تاسو ور کړی دی دوی اے په زور ور سره خلاکه بازه هغه چ تاسو ور کړی دی دوی تا اوا پخپل مهربانه خلاو کا اس چې خاون ور کړی وغټول درکل الله عتی نه مګر دا چې رالولو کېي بفاشاې موبنا په کار د ب خکاره سراب د فهشي موبې نهسممرراتدي مګده چې را لکل په نه معد نه فرمانی ده ضرر رسولدي خاونته یاد دحلته ل بیا دامانانې چې مالبدې کاابوکې بیا ک سره خلله ع کېږي نو خیر دی ا بد زبانه دا ب د خللا ده او کورې ټول ور په کې بلکی دی الله یاتی د بګده چې رالو کې بفاشاې م په یو کار د بهښکاره سراب سرګن کار د <صراعب> د <اللعا> ب حي نه فرماني د د خاون او ج ددي ل دا و شون جو ان تیر و اید د شریعت مطابق ای شریعت مطابق سره وای خبر سمکوا خونت وای او د دوی شرح احسانات کا د کومه کی سوره بقره کی تیر شو ولا هونا مثل الذی علیه نب بالمعروف د دې زاد ارو حبونشتالک څنګه دخاون حقن دی پدوی او رسول الله علیه السلام فرمایلی دی خیروکم خیروکم له اهلی ټول مسلمانان امهت وي تاسو تا کې غوا را غسوک دي چې د خپلې بیبي د په اړه غوروي وانا خیروکم له اهلی او تاسو کې د خپلې بیبي بی اونو د په اړه غورې مسلمانانو کې غوا را سوق دی ځې دا ښه اخلاق او عادت د دیوی زوار سم دي دا نه چر وخلټ کولې او بده ردي دی الله دې مونږ ټول له توفيق راکې الله دې مونږ ټول له توفيق راکې دیو جن دا الله ز حبيب واخلاق سو ټول مریخ مريخ کله تیر کړي او نرمي کړي او کله بیا نه خوشالي کړي او خان دولي دي تر دې چې ابن کسير وای اومل مؤمنين عائشة رضی الله عنها سره منډه مواله یت ودد د الها به ذالک او په دې سره محبت مقصد خدامنده وردا سې دې کې و چې سو کتواله لو او دا چې خضر راځم یم غټورو رغورو دې ګڼډه وای پای یا بیٹه ویل ورکاله او خذیفه سه حالت تاریخ ویله مسجد نبوی کې نو باندې دې زین دې لاړم دې او دلته معلوم همته مغنور تاریخی ژوند کې څيري خدا مونږه راکته ایسو کوم نو د الله رسول او بی نو باندې او والا ایسو کوم الله نه بغیر کتو ال نو او کتو ال وی ور بی بی منډه والا په صفه بروا که الله کتو ال بل سکنو وسک ځنا اناوله ایت سو بمنده نو هاي اغي خو چې منده واله نو صرف کتو على الله اکتم منده و نو ډېر کتو علي نو شډي بمندي و خزب بمنده نو وای دوپيره منده و یو ځند الله حبيب مخکي شوي یو ځند بيبي مخکي شوي ويتام رحمت الله عليه سر سرراو او ځنګلو لا ګور لوی خلکو په هر سنت عمل کړي و غیر چاپی رېجو کتل شو کوم نخکارې ده لوی بیبی سنت راه نپاتې ری رسول الله دی بیبی سره مند او مندب وو وک کتو اله بغیر د چانا ارشواله نو ک پدي صورت ته دی عمل کو د تعالی رحمت الله له بیبی سره زنګل کې روان شو کو نا ودا سنت تومانې نو خپل ژوند د الله حبيب تیر کڼه د الله حکم دی وا شروهن بالمعروف ژوند تیر کید بیا نو شرا د شریعت مطابق هې وې بیا نو چې سمته اله او د شریعت خلافنو نو نو الله حبيب عليه السلام هغه پر دا سی وجه تخلاکه حجن د الله حبيب را له ټولي بييان او سره دي نوراتلو کې عائشي بيبي رضی الله عنها ماهان بيماريو لګې دا الله حبيب را او د جړ دا الله حبيب څه وني خفکی جما دا هو يو شه د الله د ادم عليه السلام په لونو لیکل هر څ کو څنګه حاضر مو ته میرین کوي خطواب بنکه نو بیبی بی ظار کولو کولو تر دی چې حج حجره زی رالی او دا د بماری د پاکه شوه نو پورره اختلافی ممسله د تاسو هی شووکېو لما به وي احنا په دا سلک دی چې د خپل دکه یو بګټه خبره یا د الله حبیبی عمررت ترک او د حج احرام متړه نو دی د حج احرام متړ د چې نبی سلام حج پوه کو او ابو طه لراره محاسب چ ورتوي لویبي دي الله د حبيب نه مطالبه وکا وی تاسو سوس تاسو بیا بی نه رواني هي حج او عمره مو کا او قربان زم ما خودش حج لے د الله حبيب تولق فليسارک د بیا بی رجعه جواز مطالبه دا سي ما الله عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی اللہ عنہ ته حکم کو دادا عائشی بی بی رضی اللہ عنہ هارور وی لارڈ شخور سروی او د تنعیم د مسجد عائشه بی بی, بی ورتزک او یی جدی د ټول عمر د دې ځای ته کړی اصل کې د زینم د تنعیم هو ورته وای مسجد عائشه بی بی نو ال اور قوم بری ای الفا <سؤال> فل <سؤال> فی دل لا صوب الى الليل اذاهربنا بیا و افسرا اسل او رسول اللہ علیہ السلام اسارو نجبی بیوم رب رکا تو زی بدی بی بر اور ایت اف دم برخ کولے زرد د تیر کڑے او تا د شپید بیوم برکڑے رور پس پس ور لئی سو ردا ای واجب واقعا فکر راغی اے د پردی او د حیاء وقتو اس تو کم نشتا رور او خورم ریل رواندی صرف عرشوال اکتو آلد نو بی بیو ایمانا سی مخ سرگن کو نور رور مخ کے سورد خور ور پسینا فاجالا یدربو افخازنا رور میں شو زما پتنون اٹھکول نو بی بیو ارطا اولی پتنون اٹھکے وہی مخ کو دا سید حيات اور دے ثور اش فلا ارشو علينا بغیر سكت هو لشتہ خود پر دي دمر اهتمام دي دا, دا الله ذ حبيب غاسوي حسندي چمغه تاسوي بي بيان سر بخ جوان 13 و 10 و عاشروه الن بالمعروف جوان 13 و دلی د شریعت مطابق دکرمو هن نه که تا سو بد ګړیدي ببي بیاو لره بعضې خوونه د خوښ نه دي خ د الله د رضا د پااره د صبر وکوو فسان تکر ش نظر د چې بد بګړی د ښځې صحبت او پنیک کې ساتل بد ګړي خوته د اللهکو ممنلو پنیک کې د اوسااتله ویا جاله فِيهِ غفيې خیررن کره او به ګرځ الله پهدي کې خیر ډیر داسې بشي به درله در کې چې هغه ټول تاوانونه ب درلهاپره و ګځې ستاوه پدونیاوه خیررت جوړ شي او به سبب ددي چې تاسبببر وکوو۔ یا د خیر کثیر نه مراد سره الله به اور ډېر لوي اجر دل کی زقدر الله حکم دیو منلو ابن عباس رضی الله نوايي یو بيبي بازي خيونه لخوا مخني او تا تعالی الله حکم منلو او سر د دینه چې بازي خيونه دي خوخني په نکاح کې دی او سات الله نو الله و نیکان بچیدر کی او د اخر کثیر دې نیکانو بشوتوي ذیت خیر کثیر وي یا مراد سید الله رضا دا او غلوئی اجر دے دا الله حکم دیو من رو اگر چې طبیعت سب وجوده غید بازی خيون د وجنا حدیث لهورا شریعت دا موئی ک ن معصوم دی او نخزه معصوم ایا اشر سید بکر الناقلوی خلقنا پی صبرام خوب جوړ وای کړه اے سړی په گناهونو غلطو خيونو کا کرن خزم کا کړه دلته وی جوان با التیریږي چې بازي شي زونو باندې وستر کې پټه اپختانه وی تر وی د نړۍ چاټ نه بچاณาوږي دا خبره غره نشي دې دګي علما هدایات په تفسیر کې او شیر لیکل وای معلمې ی غمم پهین نه هودي کې وان بعدې مافیی یا موه هوعادتیڅوک چې د خپل دوس مرګې د بعضې خبرو نسترګې پټ نو د به مړ شي کو ټول به بس ملامت یا ملامتیا یا دکه ملامت روزانه غږ به د خللاقي اختیاره د دی نه بوره سوو خلاصې دي آیات کی وي په بعضې خبرو چې الله او د الله رسول ویلی نو چې شم پوشي بهکې الله حب و بیبي په کور ک دی ابدی بی او ډیر مضدار تر کاری په خوله نو رالیږ د نوچې چا په کور کې غ د غصه ورله نو خادم نه بلې ټوګورځولو هغه ټوټي ټوټي شو خورا کنټرول تستر شو تعالی حبيب هغه ټوټي را جمع کړي دې ثوي توازو او توي شوی خورا کم را جمع کوو ابي راضي خوري صرف دې وي چې رستو متاسنه عيب نګړي وي غاره امكم بور له مغيرهت ورغه چې تم رلوې مل مزه په غور کېږي بازی خبری د غیرت په یوزل یو مسافر راغلی او هغه ماشومان یو بوډا ولا روتای رااله ناغ وروډي په یو بل بوډا موجو کوناوالو کیسه کوي چې رااړو د ابرور سره د جامشو یز بده په کمر رااړو چې دې په ډی کیته څه پوه شي په خبره باندې د جامشو د دوار یو لري مازور چې دې په چې د د زلی وخباز یې دا اللہ حبیب امت تاوی مور لمو غیرت ورغی دم رلوی ملمز ما فکور که وی او خوراک دیوارتا ملسو کرالی گی چه خوراکو خوڑیشنو خادم لوي زما یو روغ لوخ دا غبیبی دا کورا راواغستو اوی دا دا چالو فیشی مات کرے اوی کرے اونا دا دا اللہ دا حبیب اغادل و انصافو. دا دا اللہ دا حبیب اغادل و انصافو. لوګره دې بيغي په واځي خبرو په صبر کې مورخ اسلام امام زهبي ذکر کړی چې کتاب کبایر کې ادا برو سوجي کړم وو یې سره د خزي بد اخلاقه نه تنګو نو یې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه له شکایت کو نو پخوا خو خلکو کې آداب د کوشا کې ناش تو او اغله دروازه نه ټاکوله چې څه د کارونه واسو موږ تاسو عمر کې کانه شیر کاڼه کتلې اباې مړی په راجواندي ګودا په دروازه را باندې کوجی اپ بړی په راجواندي نو کور کې بيبي سخت خبرې کوي عمر رضی الله نو حق نه کوي داسنه سمجھدارو دوي په ټول دنیا باندې شي کوي اخص اور سرتې خبرې کوي جواب نه وي ته تسو کې چې خزر داسرتې خبرې کوي په صادري پوګه کو رواټ دیکې عمر رضی الله نو روت او ذکر وی کثرې او شړې د کوسین روانې روي غختوي را شس چلو اسن غ روانې هغه ورته ټولې کیسه ته دا ورته دا اما بي بی ويدا دې نه بي پچي دي ما ته تا روټاي په خي مانو جا یو خبره تي زو کا د شو اسما سره ورزې دوه کې او ته خبره او کا خبر وَيَجْعَلَ فِيهِ كثيرًا و جال الله في خیررن کكثيره او بګرې الله پهدي کې خیر ډیر و نه رته مستب داله زوج کېرا دلهله تاسو د بدلولو د یوبيبي مکانه زوج په ځې د بل یو ت او بللهې کا کوئ واتیتونم ااحده هو نه قتواررن او کړي تا سو يود دي دوي تا کن مال لويا خزانه م په مہر کې اور کړي فلا تاخذو منه شي ان نو مالي د دينس شي بس داغه غ مہر باغه تا پورا پورا ور خوي دين به سمنا لئی ات آیا اخ لیتا صدی مالا و خزانی لرا بہتانا پناحقا و پدرو و اثم مبینا او پگونا اخکار سرام ادید ایکی علماء دو عمر رضی اللہ عنہ واقعا ذکر کردی دمر عدلو دمر انصافو او دا پسند دی جئیس سر راغلی نو باج مفسرین او چې باځه علما او شوی دي چې سرز ضعیف ده نو خبره درسته نه ده عمدت التفسیير کی وای علامه شیخ احمد شاکر د آیات په تفسیر کې رمبنه جله او سلور سوا دوکهم اتیاه صفرا عمر رضی اللہ عنہ یوزل او فرمایل عمر رضی اللہ عنہ یوزل او فرمایل و مہرون ډیر متاړی کمہر ډیر ثړل غوروی نو د الله حبیب بد بیا نو د دی پار ډیر مہرون تړنیو وی دوبر دوبر مہرو نو لټړای د الله د حبیب د دیویانو سلور سوه درهم مہرو یاد دینه کم دی وګر پس به مہر جه آتا وینه نراکوش نذ قریش یو زنا نه ورثم خیل را لا لا رکه ولا نو ويا میر المؤمنین نهت اي يزيد النساء في صدقاتهن على 400 درهم يا عبر المؤمنين غره وسنان اورته تا خلق من كل چه د سلور وصودر همو نسوا مہر بنی و او منی میکل فقال ما سمعت ما انزل الله في القران و توريد لي دي هغه چ الله په قران کې را لګي وي نا زرنا ورثو یالله و اتیتم احداهن نقل فارن الله وی کویو یا خزانه بو ورکڑی نو الله خزانه جایس کای اتاسو اغسلورو سو درهمنا زیات منا کو نو ور رضی الله انه کان وقافا لكتاب الله یا الله کتاب شی ورتش او لستو صغینا اخو دی خوا نک کیه که زو کا اخو خوا شنو اخیریت خراب کو کنا چه ده الله د حکم سرونه دی کاه و قافن لکې تاب اللهکه چااب ورته د الله کېتاب و لوس نودرېدووه و الله هم مغفرن کل لنا صاف همو مر الله بخ وکې وردو مر نه خلق خلک پهخورآ خپږي نراغې مبر ته ختو و خلکو ما منه کړي وي چې مهر بډیرې خدچا چې خو هي جسم را ور کوي نو ور دي کی دا پسندی جئسرا دو مرضی الله تعالی نو ثابت دا غرد دوی کې اولی خزانه دی ورکا اگر چې ګرا حدیثو کې بهتر والے د دې راغله سمرا مہر چکم وی او سمرا وا د پدی تری کوشش چا ساده تری کوي نو اللہ دیر سدے دیر لکدل آغا حادیث دا د الله پنی ډیر ص د ډیر غوره دی لکه دلته لماوغادي سر را جممه کړړ دبیې السلام و ان خیرین نه س سره هن سودااق غړ د کا هوو کې چې مهري لګوي او د اللهبي و یبنلمراعتې تصلو مرې حاف صدا د عام ذ خذ برکت او سعادت داده چې مہرکم وی عمر رضی الله نو داته ویلو نو نکلی وی ته حق تور سید او زه خطاشم وکيفه خذونه سرنګ اخلیتا سودا مال د دې زن وقد افدا بعضكم إلى بعض او بشکر سیدی یی باز تا سو باز تا اخلوت صحیح هر اغله دے واخذنا غشت د زنانو منکم دتا سنخاوندانو میثاقم غلیظا و دخلک او مضبوطا اغکلک وعده سره ذیک یو اهلی لم يو سو اقوال ذکر کړی وي او وقذف دع بعضكم الى بعض دا کنه عدد جما نه اواز وي دي خلوت صحیح هوي اگر ک جماو صحبت پکې نظر اغله لګتاسه د فقه کتابونو کې ویلي اخز داد خاون و د شو اس شرعی رکاوٹ نشتا نوخاووند دی سره په کور کې واځي والے وک نو دام د جما قائم مقام به صاحبږي امام ابو حنیف رحم الله استیحادی مسله را کلاک وا دثر نو ساغستی نو دریق او دا الله حبیب فرمایلیو فتق الله فینشا فَإِنَّكُمْ أَخَصَّتُمُهُ النَّبِيَّ أَمَانَةَ اللَّهِ ایو دا الله نو یری گئی د ثنا نو مبارکه او د په حجه تل ودا کی ویلیو فصو سو بن نسای خیره یز او د زنانو د بیا نو مبارکه نماز خیر وصیت قبول کای یا د غوادادا نمکی سوری بقرکتیر شل فا امساکم بی معروفن او تسریحم بی احسان یا ساتل دی پا نکاکی د شریعت مطابق یا پری خودل دی پا خیست او دریم قول دادی دینا عبد النکا مراد دا اے تا نکا جی ترلے کی نو دی خاون دا اقرار کو جهبدی سر د الله او د رسول د حکم مطابق ژوند تیروب پدی ته چوي قبوله کړې دي دا او ته ما قبوله کړې دغه ډېره خبره را تبو ژوند د الله او د رسول مطابق تیرې اغښتې د دی زناناو د تاسو نو وا دخلکا ولا تن کیو نکام مانکها با حکم دا غزانا نو سره چې نکا سره کډي تاسو پلارانو اېد پلار منکوها ناسک مورب پنې کانالې مین النساید زناناونا الا ما قد سلف مگر هاغه چې کمبخ کی تیر شوی دی اد جاهلیت نمخ کی د اسلام نمخ کی تیر دی ګور د پلار د منکو هې سارا د نیکا کول نه منوک دا د سمره محرمات چې مسلمانانو کوي دا ټول په کافرو کې مو صرف دا دایو خبره او بلبوه یو به د وخه دی پنیکا کې جمع کولې او یو د پلار منکو هوي سکولا هوي پنیکا وستا د دې آیات کې د دینه منو فرمایلا اِنَّهُ بِشَكَدَ پْلَارْ مَنْ كُوحَنَا سَكَ مُورْ پَنِكَاغِسْقِلْ کَانَ فَاحِشَتًا دَادَ بِحَيَائِي وَمَقْتَعُ سَبَفْدُ غُسِيدَ اللَّهُ وَسَاءَ سَبِيلًا اَوْ دَانَا كَارَ لَارَذَا وَسَاءَ سَبِيلًا اَوْ دَانَا كَارَ لَارَذَا رجور القران ده دي دم نو کا برا ابن عازب رضی الله نو یمر بی خالی ابو برد ابن یار ومعه لواء و, و امامہ رحمہ الله تیر ابو برد ابن یار رضی الله نو لا سکی او نخ او جن دیوا فخلت عذریذ ما ارت فقال بعض رسول الله صلی الله علیه وسلم الى رجل تزوج امراته به ان آتی ہی براسی الله اللہ حبیبیو سڑی تا دیگلے ادا پلار دمن کو ہی ناسکا مور سرے نکاکڑے مالے ویدوں کا سرے مال راڑا زماغ قتلو اور اسلام کے دا خبریم دینو دیسرہ بیا خلق سوی دیسرہ سمبالو ان آتی ہی براسی ہی چس سرے ور تران اخرجہو احمد و رحمههم الله او حدیث ذا فار شاهد او دی دي نو حدیث سندن ثابت دي وګوره د پلار دمن کو هي سره نکاح دا حرام را علامه شنقیتیوی اور استبرام شتاء سوتایا سمده په پکه می زنان سره پلار عقد کو نو کوواده نم دی شوی خو په ضبان ن حرامه شوش ع د کړی دکې تړلی وه اوواده نه مخکې مخکې تلااکم وورکو خو په پلاربان ن حرام دهخورې مطعلکومههتو کوم عرامنی کړی شويدي په تاسو من د و برتو کوملوړ ستاسوخواواتو کوم خوند د ستاسو وماتو کوم پهپوګان ستاسو وخالاتو کم ماسیگان استاسو و بناتو الاخی اولونا درور و بناتو الاختی لونا دخور و امہاتو کم اللاتی میند استاسو آغا اردوعنکم چتاسو لے پیدر کنینی استاسو رزائی موردہ و اخواتو کم من او خیند استاسو منر دعاتے د پيونا استا د پيو خور د رضاي خور ديده دی نسره نکاح حرام ده وګوره د رضاعت په مسلو کې ډېر احتیاط دے دی د یو په موبایل او د ښان شان چا لجواب مور کوي اوباي اکثره په شریر راجي کور نه راغلی د چې له زوروې خبره کړی هلتهول یو سودي د بل د چې څوک مسله غواړي وی په کاغ زی کوي ټولو نری نه زنانه ولی واه وي چې هغ و چې او خبره داسې دا د بیا به د هغې دلار د فلی کلې ک سپ شوی په خبران و یو یو بلبلس شو یو ځل یو کس راغ و داسې مسلهه د بیا په لويسه لاړ شنو دوه واړو مساله اقصوا ادا د ټول مرد حلال والی د حرام والی خبره را نو دې کې احتیاط وکارئ اګور چاله چی جواب ورکوي نو دا غو سوال به په یو طرف لیکلې او په بل طرف جواب ورکړئ چې سوالو ته مطابق جواب دی اوس ګټه کور نه راځي غلط کړي نو تا خلک دې ما خو ستاسو چې سويری دغه جواب بدره کړي په خبرو رسیدای کنه په یاد وبچاله جواب نور کوي یو ډیره خبرې د موبایلونی اوس خو خپل کا ساده کړي نو په موبایل تپوش کړي ډېره مسالو جواب بسلی دا په موبایلونی و ل کوم او حراې دي په تاسو میدي د بيیانو ستاسو خپل خپله خواښې حراه وبا بکوم الله تیب او پرکټی ستاسو هاغا في حجو کوم چې ستاسو په پررش ادا في حجرې کو مخی اتفاقی اتفاقیې د احتراي نه دی او دناانه سره د نک وکه اوواده دی وکو او د هغې سره دبل <سؤال> خاون لور ده پکورتی په کور کې د یا کور نبار ده د مور سره نیک اوکه او د نکان نه پس دمو شو نو ک د دا مور ورته پرې خوا اوتهلاکه دی کیا یا د لور سره نخ درروست دا پختو کېې تهی پر کټی ورته ووربا به کوملهتی او پر کټی ستاسو فی خجوورې کوم چې ستاسو پر وش کدي من سا کوملاتی د ب بیاارو ستاسو هغه نه د خلتون چتا تاسو دخول کړي فاغوي یعنی د نکا نفسوادم شوي پهلم ته کوونو کشرې تا شو کني تا شو دخول تم بهنا چې دخول منی کړي پدوي ته ښه نه کای د مور سره تړلی شوی او د وعدنه مخ کې مخ کې متلاک ورکو فلا جنہ حالیکم نو ګنا نشته پتا شو کړه غفر سره بیا نکا کوي او پوشوید قرآن پا شرطن و باننے وحلائل وابنائکم الَّذین وحلائل وابنائکم الَّذین من اسلابکم دا حلائل جمد دحلیلتن بی بیان دزامن استاس و حاغا الَّذین حاغذامن من اسلابکم چستاسو دشاگانن سکا بچے درے دانه بعضې خلک پر دی بچې ځان ته بچی کې نو دغ ښځه کاورله تلا کور کې یا مړ شو نوتی په نقااب یا غت شي چې مطب نه دی کپو شو په خبره ا دا مسله د بعضې خلکو اولانی نو خلکو نه بچیلی نودیېروس ډیر مشکلات جوړیږ یو غګ هغه چې ل شي رجستاده خزی سره رشتن چې په پردیس هړې شو دې وو ستا ساده خزی خلوت ور سره صحیح نه ده د هغه سفر ور سره صحیح نه ده یا یو زنانه له یو یا کا یو زلیو ماشومه چالو یا کړې و ا باندې کاغذلو کې ځان له دې کې چیرې میرا میرا سم ورکې د ب چې نکهړله ی علی تهدي غستان نوناو دا خوستا لور نه د د پلار نوغا زر زرم سره را بهته د ماړ صیدله و که دا خوستا لور نه د په د پلار نولی ته خو سې دا ځال لدي د خولی ویللو لور دی دا د دلته ويغ زامن چې د شانانه دی پیدا دا دیغا بی بیانو دا سرم نکا حرام نخفل انگین دی وحلائلو ابنائکم اللذین او بی بیانی دا زامن استاسو آغا من اسلابکم چستاسو دا شاگانو ندی وان تجمعو بین لختین او دا حرام دی چجموال راولی فمن ددوخو اندو کیم دو خیند دی یو سړی په نکاح کې نشی رات لے وان تجمعو بین الاختیین او دا شی جمعوال راونی پمند دوخیندو کې اے نکاحن ویه په ملکي يمینی سروي وی دوخ ویل جي دي نومدا سے درستانا لا ال وان تجمعو بین الاختیین او دا هر عم دی چې جمعوال راونی پمند دوخیندو کې إلا ما قد مگر هغه چې مخ کی تیر شوی په زمانه د جاهلیت کې بلکې زموږ فقهاء اهناف یو قاعده ذکر کړي هر هغه ځوانانه دی یو سړی په نکاح کینار وایي کدي دوه زنانو کې دی یو سړی مقرر کونو نکاح یې نکي لکه ماسی او, او ترور او ترر او رویرا دو ځانانو لويو سړې په نکاح کې حرام دي کدي یو کې دي دو ځانانو کې دي یو نه سړې جوړ کو نو په خپل منس کې نکاح حرام وره تاسو پوښيله و بابا کنه ان الله بیسکالا خان غفور الرحیم د ډډر بخون کې او مهربانا والمحسنات او حرام اکڑی شوی دی پتا سو غاوندانو والا من النساء اذ زنانونا اذ بل پنه کاکه دا او ذخاوند جون لې نه ندی سره نکادر ته حرام الا والمحسنات اغاوندانو والا والمحسنات معنا زوات لزواج اخاون دانې ده ځاګه اغه زنان چې دا خوندان والدې نو دا دربانې حرامې یل ما ملکه تای مانوک مگر دا چې مالک شی خلا سنستا سو مثلا باندې ځان کوئی کړي حدیث د مسلم شریف کې راغلی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چه رسول اللہ علیہ السلام فرض ہونے یو لخکر لے گلو او تاس تا او تاس یو وادی د پدیار د هوا ژوند کې دمکی مکرمین ور صدرې مراحل منزل نه دشمن سره ملا شل جہاد کو نو مسلمانان په غالب شل اوزان سره زنان پکېت کرا واستي نو باسي صحابو د دغه وینځو سره صحبت نکولو چرته خپل ته مشرکانو کې خاوندانو نو الله دا آیات راولې ګلو والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم لنا په شې په نزول د آیات باندې وېدا حلال دي خو چې د تیری شي ګره مسلرا سويو حربيه کافر را حربيه نه کا کافر ته وي چې مسلمانانو سره جګ دي ا م او کافر وردا حکم نه او په جندچا حربيو افسر د زمني اوله فتنه یو حکم بیا لا کوي یا بھائی ددا په جګ کې پکېد کراوس ته شوا او خاون ورسرنشتا نو د شریعت حکم دارے چی اغا نکا ختم شوا چې مسلمانانو راوستا پکیت کی بغیر د خاون نو بس د دی نکا ختم شوا او دا چال چی غنیمت کې داور کا نو آغا صحبت کولے چی غباد استبره استبراء دیتا وئی دې دی حملوی چی بچے پیدا شی یا یو یوزلی بیماری راشین خو جمحور علماء وی دا صحبت روا دے چې دا که دوالا زنان کتابیه وی یا کتابیه ندا خو دا که دن پس اسلام روڑن اے مسئلی تا پوز بدنگو رکون بیخشی طالبانا بھائی او کدا بوت پر یا مجوسی جوسي دا نو مار باوي جماهير علما وي چه د صحبت په ملکي دي دي سر درشن وي تر په وصله پوي کوي دا ايات مشکل لې واي خاوندانو وال د زنانو نه پتا سو حرام دي مگر هغه چې مالک شو خيلاس ه ن خ مشال ته چې دا مسلمانانو رااستسته بغیر د خاون نهکه خاون ور سري بیم د کا خ میږ نه ځان مسلمانې پوهئ اوس ددي چې چاغ نیمت کې چاله میلا اووشنو صبت جایزلی خو پهڅو شرته یو به دې شې بره کېږي که حمل دی چې بچی کو شي او دا اغ عدت نه د خ چې نفاس ورته وئ. او کدی حمل نشته چې اوزل بیماری را لا خو جماهیر علما وایي چې پکې مار به امدي چې الود دي صحبت جائز وي چې دا کتابي را یا کتابي نه د اسلام روړې عقیده بت پرستوي مجوسی وي او مشرکانو کده نه د صحبت جایز نه وي صرف بازه سلفو په خلاف کړې لقا توا اومر ابن ديار دوي د بوست پرشتي شوبتم جايز او دا حديث دليل نيولې او فقيه ده سبا یاد بنل مستلق ويده بنل مستلقا كه دياني فانهن مشركاتن وسنيات اغورم مشريكي وي بود پرشتي وي و بزي عالم عالمان فديل دليل نيشي او جمهور صحابه وای یا جمهور علما وای چې صحابه راتللې کړي دي دای تاسو بعده ما اسلامنا فسد دین چې غي اسلام روړیو وای دلته خوناسته د دې سره به څه کوي دا ربعه علما دې جمهور ته وای والمصالات من النساء الا ما ملكت ايمانكم دایوې د دې عموم په بل آیات باندې تخصیص وکراغله ولا تنكح المشرکات حتى يؤمنن قد نکاحا وتواخله ځکه نکاح کله په نکای شرعي باندې راوي او کله نکاح په معنا د صحبۃ رازی رو داد جمهور دلیلو چګورم مشرکانی د دینه مستثنا دی آیات کی تخصیص راغله په عموم کې په ولایات وق کی تیرشو ولا تم کی حل مشرکات حتا یومنا سو پوجو په مسله باندې ها باندې از لا سوجو ته وی چې هغه کی شو وی لیکل نو کوئی بیږي حرام دی پتا سو خاوندان او علد زنانه نا الا ما ملکت ایمانکم مگر آغا چه مال کانشوی دی کتاب اللہ علیکم دا حرمت لک دا اللہ دے پتاسو اے کتب اللہ علیکم تحریم حاولائی کتابا دا لک دا اللہ دے پتاسو وا احل حلالیک ریشوی دی تا سود پارا ما ورا ازالک ما چی لاود دی محرمات و نسبیو اوردواعیو ندی انت تب تغو به علیکم داش لټوی تا سو پخپلو مالونو شراب محسنینا نکاکون کیئ غیر مشافحین دیئ بدکاری کون کیئ ه مال ورکه مہر ورکه او نکاح که نوتال نکار والا فمستم تعتم به منهنا ادي دي کي لفظ مال ابو ري فدي کي دوه استعمالات دي عبارت به د او من هنن کی من د تبعیش ده یا رفاره د بیان او دی به کی زمیر دې لفظ مات راجید په اعتبار د لفظ او فاتوهن اوجورهن ده کی سمائر د مات راجیدی په اعتبار د معناوانی نغرمانا د آیات د شوا فما ها غزنانا استمتعتم به چه فائدوا خلیتا سو به پد زنانو د بیه زمیر ما تراجید په اعتبار د لفظ من هن ند دي زنانو نافاتو هن, هن نو ور کیدویتا تا زمیر د جمع ما تراجید په اعتبار د وجورهن مہرونه دلوي فريد وتر پداشه حال کي چ فرض شي دي حال کي چ دا فرض شي دي هديو باندې سو پويش وي پدي کي اولت او جي دا يو تو جي دا چما عبارت دي عما يتعلق بهن من الافعال دیگر کما اول معنا کہ غما عبارت د نساء ہونا پدې کما عبارت د اغنه چکه مفال د زنانو سره تعلق لري ګور معنا دا شوا فما نو هر غکر استمتعتم به چتا سو فائد وا لهي پدغ کار سرا منهن د دې سنانو نا فاتهن او جورهن نا نده سم محرن ور کيد دې بال مقابل <سؤال> فريد وا چا غدل <سؤال> له طرف نفر شيلي ولا جناحه عليكم نشد جنا پتا فيما فرس کتر دو تم چتا شورا زی شایفغه مم بعد الفرید بس د مہر مکررولنا اے مہر مکرر شو اوس خدایون په مشورې کمای ی زیاتې نو زیادت فل مہرم جائز ده او کمې امتی جائز ده پر سرا اے مثال په تور زر روپی مہر وه د 50 کاي یا زرو په مارو خځ خاون د وز کي ان الله ب شقله خ علیاً حقيما دپها او خاون د حکمتتوننو ومله يست ب د چا وسو تاق نو من کوم د تااسونهاً د مع دايلن کېحلمهسنا ت الممنې تاچی کاو کی دا پاک دامنو زنانو مومنو سرا اے ازادو زنانو سرے دا نکاو اس نشتا فمم ماملکت ایمانو کم نو دا آغا چا سرنیو کیجی مالکان شوی دی خلاسو نستاسو من فتحیات کم المومنات دوین زستاسو مومنو نام اوګوره د ویل لپاره نکاکه ار او عیب محسوسه وا والله اعلم بما انکم الله پویږي تاسو په ایمانونو کله ګوره ویل زاده خدای آزاد چړې نه دی ایمان په میدان کې مخ کیلا اطه تقوا او پرزګاری کې مخ کیلا نو دا وی د فخر شی ایمان نه نسب ما سب نه والله اعلم بما انکم اللہ خو پیږی استاسو فہیمان بعدکم من بعد بعض بعضی د بعضی یک څوک ذات دی او د لوین سب خاوون دی او کو غلام هم رہے دي خطول د ادم او د حوا علیہم السلام بشیر فن نکاو کی حو هن نکاح کید دی وین زسرا به اذنه اهل هن په اجازه د مالکانو د دی یکم سید دے مالک دے داغ په اجازهت وا اتوهن اوجورهن ورک دی وینځو تم محرون دوی بالمعروف د شریعت مطابق پدې سره دا نکاح پداسه حال کیو کای مخصناتن چې دای پاک دا منیوی مخصناتن چې دای پاک دا منیوی غیر مصافحاتن نوی سرګندې بد کاري کوون کین والله مت اخدانین او نوی نیون کې پټ دوستستانو لرا نه په پټه بد کاري کوي نه په سرګنده فده او و نه کله چې داوننجې په نک کیشي محصنات کې داخلي شوي فئن اتین کراتللو کلب فاحشه پسکار د بیه یي اے بدکاریو کا فعل ان نصف معل المصناتي ویو پدي وینجو نیم داغنا چدې په پا اصلو پاک د امر زنانو من العذاب بالعذابنا نورجم خني میgina نو وینجو د فار رجم نشتا او غصر دروکی با پنزوز دروی سزا دیتا ملاویگی من العذابی د سزانا ذالک دا نکاد وینرو لمن دا اچا دا فارد خشیل عناتا د دا بدکاریو دا گنانا من کم د تا سنا وان تصویرو دا چه صبر رکی او اللہ دا ازاد و حسیلو زنانو دا نکاوز خیر لكم ندع وردي تاس ونارا والله غفور رحيم الله دې بخون خون کې او مهربان دی يريد الله الاراده لري ليبين لكم چه بيان كتابه ويهديكم او هي تاس سنن الذين تركي دا مكان خلق چه پیغمبران او ديو من قبلكم قبل کوم چې تاسو نه مخکو چې تاسو د غې پهې روان شيء او الله ارا د لري چې توبه قبولله کې ستاسو د توبي تو در کې والله هو علي من حقيم الله پووه د او خاون حکمت حکمتو لب والله يريدو الله ارااد لري ا توبالیکم تا چې توفیخ در کې تاسو ته د تووي او يريدوله را د ل یا کسان يطبیعونهشهواې چې غې رواندي د خوا شاو پهې ان تممیلو دا چې واړی تاسو د حقنا میلزما پاړی دولوی سره يريد الله والله را د لی خ یا انسان یو کی پتا سو موږ رته وینځو نکاونه درته حلال کل وخلق انسانو ضعيف پیدا کړي شوی دی انسان کمزور ین خاص کر په باب د نشاوه کې جلالین کې وایو خلک لږ انسان او ضعیف لا یسبر ان النساء او شهوات پدا د انسان کمزور ا دی په لور کې وایو امیشر پار سره کوشش کوي چې د پروډوزنانه د اختلاط نژان او ساتي الله وې د پباب د زنانو کې کمزورې پیدا کړې شوې هغه توې زغلي تقادارې اتهويزونه وکوه او زنانه براله راضیه دهونه به پیچو نو زال دی په لوی مصیبت کې واټه وله ذکر الله حبیب فرمایي حدیث ته وې کومې کې چې پردایي خزا او سړې یو زې شون درې برسر شوګ دي درې برسر شیطان نه او دا ی او دیر متقیم او پر ازگار ام او دیر مول ام او دیر پر تبلیغ کی وقت لگو لی خیر دے په خوز و بدم واتو او او ای و خول قل انسان کې حدیث او علماء اجیب واقعات ذکر کړي سعید امن المسیب رحم احلاوی وی لقد اتا علی ثمانون سنا ای دا پر کې د دا ٹولو نلوی لیلی لیلم پہ اعتبار ټول عمر درس کړي پریازو جنکه ها سبزي ک درس کړي ریازو جنکه اسو کال موزه کړي او د چا شایف نه لکتلې روبي صفونه د چا شا ګوري شا ګبالو ګوري په دوی باندې مو دره صف کې سلویخ تو کالو پورې علماو ذکر کړي ته الله د حبیب په جماعت کې مش کړي روبه صفې مونږه او ولادې مو او تاسو ووځي په دا د لولې په مسجد نه راوې کوچرو مې صف دا ورو ټکو کار نه کله کوله سوره سوره شوګريکه ا سوره سوره کلاونه غې لکې مسجد نووي کډو مې نیول <سؤال> څه شه دا ورو ټکو کار نه د دې وې په ماثیا کالو مر راغله و ذهبت احدا عینیا د یو سترګې نظر مې ختم نه وانا احشو بالاخرى او پبل من نظر نلگی وصواہبی اعما اسواما یعنی ذکرہو ویزا ما تور خواہشاتم ختم شویدی وصواہبی اعما اسوام یعنی ذکرہو ویم یخاف من فتنة النساء دا ا د موږ د بشرانو خصوصا د زنانو د فتنه اتیا کال عمر مه یو نظر ختم دي په بل وی پوره نه لګي او سمره بود او ش زما ختم دي خو زه د زنانو د فتنه یې رېګم دا کله الله حبیب وې فتنه ډېری دي خو پټولو کېلویا فتنه دا دا بعد بنو سوامت رضی الله انحو بوي وَلَا تَأْرَوْنَ إِلَّا خُمًا إِلَّا رِفْدًا اے خلک مال وګورئ چې چا نیولې د لاسونو ننیم نو پورت کې دې نشم او ایسي وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا لُوِئَ قَلِ اِبْذُ خَرَاق نشم کولې ذک غافن ما خن نشتمګر مال چې نرم کړې شي وَقَدْ مَاتَ صَاحِبِي مُزَمَّال یا انی ذکره عائشات میم ختم دی و ما یسرنی انی خلوت به امرات لا تحل لی بالنو خوشا لوی چې ز دې پردای زنان سره خلوت وکم او دا ټولی دنیا مال راکای و یسین شیطان راشی ف یحرقه علییا اخفل عورت یادی فَيُحَرِّكُهُ عَلَيَّا إِنَّهُ لَا سَمْعَ لَهُ وَلَا سم عله والله بسرا دګوره الله ربلی زت ويقرآ ا دا دعوت کتاب تاب د دا د صلاح کې تاب د سمرې بندې ګو رون و پ دا کړی شوي د سان د ځنا نوباره کې نو چې الله و کمزورې نوته سبرې تا او ځان تکړه کې بلکې د دی نه لري یا ایوہ اللذین آمنو ایمانو آلو لا تاکلو امو آلکم مخری معلون اخفل بینکم پا خفل منکی بالباطلی پا باطلی طریقی اگو رداتی لفظی ذکر کو ست شامل دے جواری تشامل دے غلاو دوکی تشامل دے د یو بل مال په باطلې طریقه مخروی دروغ دي ګډون ریشو د دې الا ان تکونه تجارتن مگر دا چی وی تجارت ان منکم پرسا ورن گیسر ساسونا ا تجارت دې د شریعت اصول او مطابق دې ا تجارت د شریعت اصول او مطابق دې تجارت کې مسلمانانو ته د خپلو لباو نه تپوش پکار دی چې څه چې مال کول پکار دی اوس نا ولا تقتلوا انفسکم بم وزن خپل زانو نا دا ایمان ادا و یو بل موشته او د بل وجلو ته وزان موزن ذک مومنان کلیمي والا پشان د نفس واحد دي يوم انا ذا اياث دا دا قنصلف قول نه څوک پوښوي پي ها هي زانو ته مو دې یو بن بوځه او دي ته اولي زار و جلوې ټول کليمه والا د الله حبيب وې المؤمنون كنفس الواحد دي یار آیات معنا دا ولا تقتلوا الانفسكم ذنبا تباكم وہی میچ گناہونه کوي ایتات چې د سود په طریقې مال و خور او ورسره راجمه کولته وزان او بچوته په مستقبل جوړ کو الله ویزان دې تبا کو ای زموږ ذهن شوي وہی ماده بچو مستقبل جوړ کو عدل تو ایزان تبا کو وما بیرته قابل کا اکل الاموال بالباطل یقول فايات کداه دیمه فرنوواله سپوشي وایزانو متبا خوای چې په باطل طریقې مال خړی اگر چې ډیر زرا جمع کو وګور زانو بچی دې تباکل یا ویزان موج ریله کړه غوسه شوه او زانه مړ یو باندې دا یا تم دا وګور ډیره د خطرې مساله لا اروخ سوال کوي چې الله مونږ په حفاظت کې اوساته دغه دماغ کارون کې اوسلې ځان مړکی وایچا چې پسو طریقه ځان مړکو نو د غشه په لاسو کې اور کې بې کده زهر او ګلاس نور کې با ګلاس کې ا قذان پټو پکا او چھاڑ با نے قتل کن او غبی التو امزان لخیٹہ کی ورن نہ او دا سزا وی بلکی د زان وجل دبل وجل نہ پدی تیوار خطرناک دی اے قاتل لا خود توبہ مکملاو شوا جزانی وجلو دیر توبہ لا سم نہ شو کسم شو د غبزان پوری موجد دیر توبہ لا سم نہ شو یادایا د داما نام دا ځان مو وج د حلاکت زه ته ځان مو ور غرزوا ایتاله پته لږه شي زما د مرغ دے نو ولدا لکه حدیث کرا غلیلی تابوده اول شریف حدیث نه امر ابن العاص رضی الله عنه فرمای و از نبی علیہ السلام علی ګلم امیر جوړکړم باغزاد ذات الصلاسل روي يحشفور او غلي پک سخت ور دروا نو زمہ اختلام شو جنوب شو نو ما ویک پدیه اوو لاو د گرمه دو انتظام نو نزان بحلاکي روي تيمم بيوالو او دي امير مرګورو تم جم ورکا ایتي ام بيوالو شوک کولم ورغورو ته جم ورکا نو کله شې الله رسول الله عليه السلام تر عالم صحابو ورتوي چې الله حبيب قربان د تداسه حال او زموله امام متیر اکړي نو الله <سؤال> حبيب یا امر صلی الله <سؤال> تبع صحاب کوان ته جنوب تمر ګور له ګرا می امامتی ور کړو ته جنوب يردوي ماو بیا در رسول <سؤال> يخ يخشف و نو باوي کلام به نو بس حلاک بشي او ما اللہ دا آیات رایات کو اللہ ویوالا تقتولو انفسکم بدتای موم میوال وموز میوکو و رسول اللہ علیہ السلام مخان دل اسم ورطا و نوی صحابہ و قرآن ورطا دا سیم بخیده موجن ایخ پل زان و نام اثال اس پت ر قزا و دس کو میالم بم پد یهو اد کرم دو بندو بس نشتا نژب بیمار و هلاک شم ولا تقتلوا انفسکم زانونا وجنیما دې کتاب کې ګوربازي شړلې او شیخ نه ده انو دې ځل کوئی مخلوق ته هرېږي به ده نه زهر مخلوق دی بیا یو ګلاس وش کټه وې مخلوق نه وی لري ګینه ها به اچھا پکې دا ذکر یې اے وې دلالا را کې و فریز نه کې یې چې وړو چې وې دلالا رب پدنا دا واه مالګه د لخانه اوس بطول برګري تا ګرځي کې تبليق پکې څه وشي په خبره با رو رو اے وې نه نه دلالا را کې و فریز نه کو راکلر یې مالګه باندې خو راځي چې او ښوڑا آو نه دی وې وې به دا دم دي نو بیا ټول سره پریشان شو دي چې تاسو ټول علم لرو ته چې څه دلخدي هاه بای صدر لخني وروغه بخړی کنه او مدرسه کې دي په خپل ځان خو له هغه کې په بلې کې تا پور نو دا بار له څه کوئی څه له پارې زه چې څه دلخدي پر مپور کې ته سفره یا اررجه دلته کوکه اوقدرتی څخ خیې او چې مدرسې د روړ سی کله د بیا پهځ څو روړ سوک لګیته اد داې چېې چا وسوي د داګورېله خلکو دک دیته د غریبانان او ح دغه شان د نه مدرسه کې شته خمالدارې ې او سا خو ناستته ناست دی او پر لې واې الله وس سررکي ته وای زما دا بره کوبو بہ یوالا پوے نو بھائی کنا وید چا واستے نو اوصاخ الناس لخرے داخو اوصاخ الناس دی ولا تقتلوا انفسکم نگر پریشت دے ور فارس په شریعت کې څه کا تاسو نو براش يلي رضی الله تعالی ور سلام چې شیخ وړوي ته بیمار را مخره ويبل شي هغه وداو سفره په هیس چې په شریعت کې څه ځان الله څخه به نه و کوړې پای یو ځل یو ځل یو څه جود دې مو سره ډېر کال درس کتناسته نشته ما سره مل موړ وي تاسو چې را لويږي فارس مګه او بس کړې مې درغمه وای مه لکلو شریعت کې اځه وزیری جوغه لړګيږي روغ جوړې رزاله بهانه مشو پرهیز سوی دا په شریعت کېстаў تګر الله لاره کې روته دا تاسو نه الله لاره کې تبلیغمه مشي دمره تجربه نه روپي لګي ځان له پرهیز سم کا پرهیزنه سم کا ځان له یو کس بیمار شي ټول مدرسه پریشان کنه اته ویو غره مننه خلک دولس مرګريوي رځه ور سره بیمار شي وصابر رسول غاړي ټول جمعه ته ثوک کار غریوانا نو ستداوغه مرکز تر را رسې زه لري مو مرکز کې ملي شاکري له وی را رسې ان قران وای زانو نا وجنا ما ان الله بیشکالا كان بكم رحيما ده پتا سو محروانا ومن يفال ذلك تشو قدكار عدوانن بزياتي سرا وزلم فظلم سرا فَصَوْفَ نُصْلِيحُ لَهُ نَارًا زُرْدِ چور دن نوي کورتا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا أَوْ دِذَا كَرْ فَاللّٰهُ وَنْيَاسَان إِن تَجْتَنِبُوا كَثَارَ الْمُبْتَسَاتِ الْكَبَائِرَ مَاذِي يُغْنَاهُنَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ شَتَا سُدَاغِ نَمَنْ كُولَ شَيْء نو کففر عن کوم ص آتی نو ماف بهکو تاسو لستاسو واړګونه هنا ونو د وردن نه بهکو تاسو م د په وردن نه کې عزت زتمن سرا یا م خلاًغځې د وردن نه کې عزت من چې جنت دی. قورتی آیات کې وې ګناہوںن لوي او وړشتا نو سنت دا وې ګناہوںو کې لوي بشتا وړمشتا وګوره دوه خطرناک بازی عوام ګوره تاسو کې وې دا وړه ګناه کړو یا نه شنه ته ولاي شو وڑا دا ولاوره تیارې کړې چې وړاي شي وي کې ا کلوه جزام ته بچی تعالی رحمتہ اللہ علیہ چې وخت تاسو کو وې دا ورغه غنا دا کلوه دا ناغه ویلوه غنا د ورغه ټا سر وټ کلا او ورغه غنا ور سر وټ کته مګل اسکی نیویشو تاسو ورو خپل اسکی نیویشو ورغه نیویش کټ نیویش ورغه غنا ورو کې سر وټ کید او غټ غټ سر وټ کید علامه حافظ ابن قیم رحم الله الجواب الکافی کی وې وقددللقرآو الْقُرْآنُ و جمعما او صاحبه وتاب بعد هم وما ال نه من ځنوې کبار و غیرقرآ وي سنتته وي د سابو تایر و جمعما د رایم چې ګناو کېلو واړه ش ا دباجو یا راچی او حد ولا مکرر دی وی غل نه لاس فریک او د ایتیا دریو وهای چې په تهمتي پچاوه لګورو یا غنا دی لوي چې او لوي عذاب دوا دغه لوي عذاب یره ور کړی شوی یا سنتو کی د ګره غنا هونو کې لوي او ورستا او پدی د متصدا اجماع ا بیا په دې کباير علماو کتابونه نو دي چا تر څو نو پورې رسولی دي بازي سلور سوا او وش په ذکر کړی دا کباير مبارک دوي ک ابن کثیر روايات راجمه کړیا بھائی کتا سوای چې دل یو ګناهونو ذخیره ګورو د حادثه شکل کې په باب باندې کثیر دل ته را جمع کړي اگر لوی ګناهونه کم دي نو سوچ ولکوي اباې ځان سره شمې رہی مو سوچم کوي ادي د پاره ذکر کو چې الله تي نا حق قتل ګناه کبیره ده زنا ګناه کبیره ده لیواتت گناہ کبی رضا شراب سکل شمیر غره پتا سره وای غلا د چانه پزور مال کا بوکول قصف یو فاک سره او زنان داسی بیسه تخمت دیو له لو د درو غواحی سود مال هوړل وزر نشته او رمضان کې روزي خره ځان لریسه بهاني ما هالي جوړي کړی د دروغ قسم سيل الرحمي کټکول اصل الرحمي څوک پیژدی وای لاس تیچت کیا خپتینه ورو اجارول د دنیا ما اصل او اوري چې سيل وای ای اگه در سلا بلکل روان اکڑی خوتی دي دی تا رحمی وائی دا بلکل دا خواهش نصره خلاف خبر دا سل رحمی سلا وائی آغا سپریخی ندی خوت دا آغی باوجود سل رحمی ساتی دا مورپلار نافرمانی آنن کونسو دا مورپلار نافرمانی نیسته بای تازه گوام که تولی تابدار دی یو هوا را لتی پر مور اطلو نه یو نوجوان سکوټر سره لوبه کول نو ډېر خفقان ژر ډوغا غنه غوښه الله ته حفاظت وکي اوس به مات ګور مور افلار لراړي نایب یا بر برخفه یا ول بډ راړي اوس د مور افلار نه مانی وای شي خبر وای سکوټر رااله کزان بډ کړ نو یو ک ول لو بیا ته ټول کله تنه دی بخبره ما په خلقو ګور په سوق کې دپی والي له سکوټروالو دلا سکنه کدانيه ما شوب دي روته زنانو دي روته اغه ردي کې یو بډا فرض کور روته ګاډي والو لانو دو تر تروس پورې پته نه لګی را هه نیک شړل درښونو کې بکی ناشته نو کور به شو له جوړ کو پرانچ موږ غوې ګاډي والو والو تخصيص دارنگی ده دا کافیرو ده جنگ، کافیرو سر جنگ ده اتیخ تکه ده یتیم مال خوڑل پناپو تول کی خیانت کول مز د وقت نمخ کی کول رستو کول بلا ازرا رشوات اغسطل خضو اصارو پا منس کی مشیری ده قیادت بین الرجال دی و النساء سڑیم بشن لیو خزیب پکې بشن لیو دی. ایرہا دبل اگرام نابیدین خلق سمر خطرناک دی کل انا خز و مفت سیتون روباسی نو مولیان پکیم خزیب سی وزیران ایم برا دیشی امایی اسلام راولی کنا اماییی ناسی مفت نه دیوی کشریزی ننالم نا وغنوری دی. کاتی نو دیر سی پکیم خیادت بین الرجال و النساء مسلمان نصیب سوال د الله پر رسول قزدن دروغ ویل صحابه او تبدیر دی حق پټول بغیر دوزرنا بادشاہ تا یا یو حکیم ته دخل کو شکایت کړي باز خلک شغلې کړي نو خلک کوي نی سي را فلاسیه د باځ کې د کلی مشرانو سکهاري نیولې پدې او اخلاص باندې کوو بل ازي په واره نه ځکه خپل بشيلي بځګوته کړه نیولې په ځاو نیولې پدې او اخلاص باندې کوو بادشاه تد دروغ شکایتونه کول زکات باندې کول لې ورکه دارنګي واستښ ته نه نیکو حکم کې او نه نارو او نه باندې کې آواز علماء او قران دی هیر کو فسد دینه چی یاد کړنیو سناور پور شوازول خزه دې د خاون نه بند کړي پلار کور کې کینولې بلا سبب ها بلا سبب کس سبب وی او ظلم زیادې دې نداغي کسرانه کېږي څه خبر نشته الله ده رحمت نه ناوې دي گناه کبیره ده او د الله د عذاب نه پامن کې دل اهل علم سپکاوه کوت الوقیعه فی اهل العلم دور جبل رئستی او علما لماو پسې اس سوق بماف نکل نمړاو نجلې دا گناهی کبیره ده دا, دا رنگی حملت القرآن حافظانو لوي اې دا شینه کې د لښ پاره قران اته ورپسې سوق اس فورې زه حرام کبایر دے خجل وے داسره باندې حرامه لکظم ورغنتي د خنجر وغخه خورن مرداره خورل بغیر د ضرورت شرعیه نا اباظ العلماء او دا چې تقسیم کړي وای باز گناه کبایر د زړ سره تعلق لري لکه ابن قیم الجوزی وای پمادار جو سالکین کې اول جواب الکافي کې وای وای باز گناهونه د سره تعلق لري لکه څنګه شرک په گناه می شوال کول د الله د دا رحمت نه نا امیدیو د الله د دا عذاب او صدا سیدی چې جبه سره تعلق لري د دروغو گواهی پاک دامنې زنان بدنامور د دروغ قسم او جادو او درې گناه او باز گناه داسی خیټه سره تعلق لري شراب شکل څکل یثم مال خورل او سودوال مال خورل اذو د انسان دا اور سره تعلق لک لري لکه جنا او لواط او ځنې گناهونه د لاس سره تعلق لک لري لکه قتل او غلا او ځنې د خپو سره تعلق لک لري لکه کافر سره جنگ دی او تعتیخ څوک کا یو गुन्हा د وټول بدن سره تعلق لري ارلسا رام ظاهر سرم باطن سرم اغه د مور خپلار نه فرمانی لا لکه ساده ظاهر او باطنه د دې ظاهري سبب څوک ده که مور خپلار نه نو تبد کم نه ني یو داسی گناهه کبیره ده چې د ټول بدن سره تعلق ده دغره که څوک د خپایرو نه ځا ساتلو نو واړو ورساله بلا تو به معاف کی ولا تتمنو ما فضل الله به او ارزو تمنا بکوي دهغه چې غوارواله ورکل لا پاغي بعضو کوم علی بعضن بعض اے تمنہ مکو اذا غلا چلا غرواله ورکنی دے اے باجے تمنہ پو مور بمکناو کدا او باجے پر غیر بمکناو کدا اے باجے زنانہ وی وی سڑی خذا کای مونگا و نکا از مونږ د پارا نیم میره اسنین وللا دایا سرولې ګلو ولا تسمنو معافد ول الله به بعدكم على بعدن او تمنا کول ګر غیر اختیاریو کې کل راضیا لکه وسړې تمنا کوي چر د خزر یو خزر تمنا کوي جدا سړې وي دا سې کې دا ابس ارزو تمنا ده اور کوم تمنا مختلف صورتونه وي اېڅ تمنا او ارزو کې چې دا افلاني مال د تاسه میلاو شي خود زنه دی لرشي دی تمنا ته حسد وي پې تاسو وي چې د زنه دی لرشي او ماسه دی میلاو شي دا تمنا ته حسد دی یو دا تمنا چې د دغون څه مال ماسه رموي او دا نهخواښې چې د نهدي لري شيدي تغبتو وي دی ته په خید دا روواي یاره کاشي دا حلال مال دیو زمام دا او اللہ دی لګې زام داسې و او الله د د لممپ کې برکه واچ یاره فلانې څنګه د قرآ حافز دی چې زم داسې الهتهنا دا دا یو ښځه وي زهې سړی و او یو سره وایي زه دي خزاوې له تاسې کله کې دي شي د تاسې تمنا د په واسيا کې ولا سمنو ارزو او تمنا م کوي ما فضل الله به هغه چې غورواله ور کړې الله پاغي باز است تاسو تف تا بازي د جهت د دنیا او د دين نا زکا سے نرا شرط حسد ونرسي لرجي د پاه دناري نو ن شوونهسببي من مته سبو دغ نه چې ک سب کړيدي سا نه شوون او د ځناان د پاه برخب من مکتته سبنا دغ نه چې ک سب کړدي وسأل الله من فضې د الله ن د نو غواړي فل س د پرس یا فضل د بعدته فيختې او غواړیم من فضلی ہی سوال د توفیق دے بادت د یاد رزق حلال سوال نے ان الله بی شک اللہ کانا بی کل شئ ان علیمہ دے پا ہریو شی پوہا ولی کل اند پارد ہریو جعلنا موالی گرزولی دی منگ وارسان مماپغمال کې تقل وال داې چې پرفي د موور پلار والاقربون او نزدي خپلو خپلووانو وال نه هغه کسان عقدت مانکم چې مضبوط شوي دغی سره ستاسو کسمونه فعتو هم نص به هموررکي د ده تا عقد موالات وی کتاب سنن الفقه مساله یاد ای ها بھائی اونن زمانه طالبان اول وغن کیه که کو به دې را یاداینه شیخ ما سلام عقد موالاند دا مشروع ده او میراث په دې ثابت دي عام صحابه پخوان دی او دا ته احناف و علماء کولم ده عقد موالات سلووي وږه نخودي شي چی پوه شي یو سړی یو زنانا اسلام راړو خو سوکواری سي لښتہ اسلام رجل ونیمراتن لاوارث له یو سړی یو زنانا یو سړی یو زنانه اسلام راړو سوکواری سي لښتہ والیسہ بی عربی ولا معتق او دا سړی او خځه ایمان روړو سوکواری سي لښتہ دا ار غیمندے او معتقم نه چازات کړي غلام او وین ځنه را ده دې فايقول ل اخر بل کس لوي والي تو کا يرزتا سرور ولي او دوستي قائمو کما نه صدا سي زيات يوشي نو زمان بت دي اتور كه وثار سو ملني رامت تو مرشم دې بل وي قبلت او وي قبول ان عقد ذلک الموالات اقدم الموالات مناقت شو ودي کی اعلا و اسفل طرف نه میراثه کدا سره مور شو نو غتی میراث لې خکا مور شدی به تي میراث نوړي سپو شپي پای کاوه حسې دې سره کوزولو څنګه ته وای پهاسه خې دې كله لذي اوجر او سلام الله دوه دوهخه دې پتو دې دې ها ها واه ا دې پټه وي ذکر بل جهار دا راو دي کته سبا چې تا وري دې چې نه دکه ناکه ناکه پوه شو Everybody ای یو سړی بیا ولا غو کې دی یو سړی یا اسلام راړو ایسو کې موارث نشتا او دا چې اسلام روړې نه عربي دی نه معتق دی چې ازات غلام نه دی یو کس توي چې زتا سره دوستی قائم کما نسو نقصان او شونو زما دییت به اسلامی حکومت لور کې وکوزه مړو شنه زمامیر اس بوري هغه ولې دی نه خلک اس کدی پر شعبہ تی میراث لې خدای داغنا میراث نشيوره دې تعقد موالات وي پدې باندې میراث ثابت پې دا عام صحابو پنځ او د اهنافو له ماو مسلکم نه والذینا عقدت ایمانوکم حق کسان چې مضبوط شي وي ور سره است قسمنا فاتوهم نسویبهم ور کیدویت برحد ذوی ان الله وشک الا کان ده الا کل شیء شهیدا پہا هر یو شی گا وا او خبردار وصلی الله تعالی خیر خلق محمد الی واصحابه اجمعین لهلهله زمون د ټولو خاې م په ایمان کې یا الله <سؤال> خې ممو په ایمان کې او د خرابې خاې می نه الله <سؤال> پ خپل فاظت کې او سې الله زمون د ټولو د دربار کی د قبولیت مقام ته وورې الله ستا بن نگان تو لبا اوطالبات او شواام عوام فین د ستا د کتابله دار الله اعظم د ټولې صلیلې د کتاب د علم او د عمل د فارغ پرانځي الله خپل رحم او کرم دې لوی کتاب فهم مون تر نصیب کړي الله اعظم د پاره د رز جوړ ک او مونږه د دې مچوره الله دا کتاب زموند د پاره شفیع جوړ ک پرځ د قیامت او لا اله الا الله مين د خپل کتاب بارک د خپل حبيب او په خپل کتاب کې چې کومه وادې صاحب کړي الله دا ټول اله الا الامین زمونږه نصیب کړي او دا د خیر او برکاتونو د کتاب دې الله دې برکات په دنیا خبر او خیرت کې مونږ ټول تر نصیب کړي یا الله مونږ تاسو مونږ والدين او تا مشایخ او اصول او فروع تا مړو ژوندو او تا حاضرینو غایبینو تا رب کریم واړه او له غناحو نه معاف کي الٰه الاملین زمونږ د ټول او حاضرینو دینی او دنیوي حاجتونه په رحم کرم پورا کړي او زمونږ د ټول دینی دنی دنیوي پر اشاره خطر کې الله سم ر بیماران دي کورونو کې اسپیتالونو کې دایما عارضن بیمارو کې مبتلا دي الله ټول له شفای کامل عاجل ورسېږي اللہ بھی گناہ بندی وا اند بند اخلاص کی یا رب کریم بھی گناہ بندی وا اند بند اخلاص کی اللہ دے چاہ دشمنی طرف گنہی دی فمحبت او دوستی وانے بدل کے اللہ دے چاہ دشمنی طرف گنہی دی فمحبت او دوستی وانے رب کریم بدل کے یا الہ الامین دے چاہ اولاد نشتا نیک من سوالہ اولاد وور کے او دچا اولاد دی الله دوالدې له دستور غواړي خواله شوکه یا رب کریم د هر چا د پاره د رزق حلال دروازې کلاوي کی او د خرابونه الله په خپل حفاظت کې وساتې یا رب کریم کوم مسلمانان زموږ د دې طلباو په خدمت کې منډه تر رواي الله سي په مال اولاد کې خير او برکات واچي الٰہی الرمین د چا په کورونو کې بنات وبنی دی لونو او باندې الله د غیب او د هر چا د پاره د نیکو رښت او رب کریم باندې بشکرم مسلمانانو دعا بار کی وی دی الله سہاجته دی د ځان بار یا یاد بچو بار کی الله د ټول شری حاجتونه رب کریم تر سر اٹ واران د دعا و وای الله د خیر بهقدر ضرورت باران په موروره الله دا خیر بقدر ضرورت باران پر مورو ورے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرت حسنہ وکنا عظام اللہ